Je li čovjek po prirodi miroljubivo ili ratoborno biće? Agresivnost se obično definira kao sklonost nekog bića da napadne neko drugo biće, iste ili različite vrste. Primjeri agresivnosti u životinskom svijetu su brojni. Raimon Aron u knjizi Mir i rat međunarodima u poglavlju Korjeni ratne institucije navodi ove primjere. Kralježnjaci svih razreda, ribe, vodozajemci, gmazovi, ptice, sisavci, bore se. Primarni stimuli agresije u životinskom carstvu mnogostruki su i neki od njih posjećaju na sukobe među ljudima. Životinja kojoj nanosimo bol reagira agresivno. Miš kojemu eksperimentator štipa rep pokušava ugristi. Mnoge životinje, ribe i ptice bore se da bi obranile neki prostor koji bismo mogli nazvati teritorijem. Koljuške, evropske ribe bore se žestoko u blizini svojih gnjezda, ali ne drugdje. Ona će dakle rijetko započeti borbu na život i smrt, osim ako njihova gnjezda nisu blizu jedno drugom. Jednako udaljene svaka od svojega gnjezda, koljuške ne napadaju jedna drugu, ali si prijete. Agresivno ponašanje najviše se promatralo kod miš Miško je tek rođen i zapravo je bespomoćan, reagirat će na vanjski podržaj, na primjer štipanje njegovog repa, skvičanjem, micanjem nogama i pokušat će pobić. Kako miš odrasta, tako i njegovo ponašanje postaje agresivnije. Miš će pokušati ugristi napadače. Kad je star 12 dana, miš će se uzdići na stražnje noge i tako zauzeti obrambeni položaj. Tek kad je star mjesec dana, miš napasti. Matrica borbe miša mužjaka obuhvaća udaranje, griženje i valjanje sve dok jedan od boraca ne bude ozlijeđen. Ozdjeđeni miš pokuša će bježati, pobjednik će ga progoniti. Ako ne pokuša bježati ili ako bijeg nije moguć, pobjeđeni će se praviti mrtav i tako se izložiti napadu pobjednika. Puno je proučavana i agresija kod mačaka. Slično ponašanje može se primijetiti i kad mačke love plijen i kad se međusobno bore. Kad se pojavi prijetnja sukobe s drugom mačkom ili nekim drugim bićem, mačka ima nekoliko matrica ponašanja. Štiti ranjiva područja sužavanjem kapaka i spuštanjem ušiju. Kardiovaskularni sustav također se priprema za sukob. Pomisuje se pritisak u arterijskoj krvi. Šire se krvni sudovi koji opskrbljuju mišiće krvlju. Mačka se prijeteći glasa, krzno na leđima i repu nakost rješuje se. To je tipično obrambeno ponašanje koje treba odvratiti napadača od napada. Ako to ne uspije, dolazi do borbe. I drugi sisavci slično reagiraju. Čovjek prije borbe zauzima sličan stav. Tjelesnim nastupom pokušat će odratiti napadača ili zastrašiti žrtvu. Ako to ne uspije sljedeće borba. Agresija je sastavni dio i ljudske naravi. Mnogi antropolozi smatraju da je ona dio čovjekovog ponašanja već od pojave prvih hominida koji su se pojavili u Africi prije nekih 2 milijuna godina. Početkom novog vijeka, engleski filozof Thomas Hobbes uz Nikola Makevelija, začetnik filozofije politike, navoje ove razloge za čovjekovu agresivnost. U prirodi čovjekovoj nalazimo tri osnovna razloga svađe. Prvo, natjecanje. Drugo, sumničavost. I treće, slava. Prvi uzrok navodi ljude da druge napadaju dobiti radi. Drugi radi sigurnosti, Treći radi stjecanja ugleda. Prema tome, Očigledno je da ljudi, dok žive bez jedne zajedničke vlasti koja ih sve drži u strahu, žive u onom stanju koje se naziva rat. I to takav rat u kome je svaki čovjek protiv svakog čovjeka. Prema Tomacu Hobbsu, čovjekov život prije uspostavljanja države bio je skotski, nasilan i kratak. Ali dok se dokazi za ljudsku agresivnost mogu naći daleko u ljudskoj prošlosti, dokazi za sukobe skupina nisu tako stari. Na predpovijesnom groblju starom oko 10.000 godina, pronađenom sjeverno od Vadi Halfe na današnjoj egipatsko-sudanskoj granici, pokopano je 58.000 ljudi. Na tijelima njih, 24. muškaraca, žena i djece, nalaze se tragovi nasilne smrti. U nekim se kostima nalaze zabijene kamene oštrice. Nešto je mlađi nalaz, ona je s juga Španjolske, tamo je na stijeni nacrtan ovaj prizor. Jedna skupina strijelaca, nauružana lukovima i strijelama, gađa drugu skupinu, nauružanu istim oružjem. Na sukobe skupina utjecale su promjene u ekonomiji i društvu. Sukobi su postali ozbiljniji kada se razvila poljoprivreda. Tada je stanovništvo postalo brojnije i pritisak na zemlju postao je veći. Potraga za obradivom zemljom, vodom i pašnjacima dovala je do sukoba između susjeda. Poljoprivrednici se nisu selili s jednog područja na drugo. U svojim naseljima imali su zalihe hrane i sjemena, držali su stoku. Sve ih je to činilo primamljivim metama za napad. Usto, dolaskom poljoprivrede počinje i sve veća hjerarhiziranost u društvu. Pojavljuju se isteknuti pojedinci, prve poglavice i vladari. Neki od tih poglavica i vladara ovisili su isključivo svoje ratničkoj vještini i oružju. Uskoro se počinju pojavljivati ljudi koji se bave samo ratom, pojavljuju se ratničke elite gdje je borba i ratnička vještina značila razliku između života i smrti pogled na svijet jedne od tih ratničkih elita opisao je Homer koji je opisivao opsadu grada koji je svoj život započeo oko godine 3000. prije Krista Mrko pogleda njega a Hilej brzo i reče nemoj mi hektore Mrski govoriti o ugovoru kao što tvrde vjere med ljudima i lavima nema kao što složna jajnci i vukovi nemaju srca, nego će jedan drugom ne misliti o zlu. Tako ljubavi nema ni meni s tobom, te nama nema dvojici vjere dok jedan ne padne od nas i ne zasiti krvlju štitonosnog aresa bojca. Ahil Hektor i njihovi suborci bili su već i metalnim oružjem. Koliko je pronalazak metala bio značajan za razvoj agresije u ljudskom društvu? Govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu. Taj prvi metal je još slučajni element, kao što se neko statusni nekakav simbol i to. Međutim, moramo razlikovati jasno u prapovesti dva tipa naroda, da tako kažem. Jedno su zemljoradnici. Zemljoradnik se sporo kreće sa svoje zemlje, on mora postepeno širiti svoju zemlju i jedan dio iscrpljuje, mora osvajati drugi, upravo možda i paljenjem. Dakle, polako se seli i pomiče, ali to je nevidljivo zapravo, kad vi pogledate kroz nekoliko generacija vidit ćete da on se nije daleko pomaknuo. Međutim, postoje i drugi narodi koji su se malo kasnije stvorili, jer puno je jednostavnije pripitomiti divlju biljku. Vi tu divlju biljku uzmete iz prirode, stavite pred prag svoje kuće i one pitoma. Onoliko koliko vi hoćete da bude pitama Međutim, uzeti jelena I da postane domaća životinja To treba puno, puno Odnosno, uzeti govedo, koje će, divlje govedo Koje će postati pitamo Koje neće moći opstati bez čovjeka To je jako važno Dakle, ne da ga stavimo u neki tor Pa sad ono pitamo Nego zato, kad ostavimo ga na otvorenome Da ono ne može opstati bez čovjeka Da ono mora doći pred njegovu kuću Jer sad pita ono gdje je voda, hrana i ostalo Prema tome, to uzima tisuće godine tako su se istočarski narodi znatno kasnije pojavili nego uh, zemljoradnici. Ako govorimo o zemljoradnicima, onda prvi zemljoradnik već i vidimo 9000 godina prije Krista na Anadolskoj visoravni. Kod nas dolaze negdje iza za 6500. godine. A pravi stočari u našim prostorima, prvi stočari dolaze tek od 4000. Te bolje rečeno, one front stočarskih naroda imamo 3500. E sad, kad imate... Zemlje radničke narode i stočanske narode tu neminovno mora doći do sukoba jer stočarski narodi su agresivni po prirodi jer oni nemaju zemlju. Oni moraju napasati svoje stada. Što je stado veće, zemlje mora biti više i oni se kreću neprekidno. Kad su svi stočarski narodi, svi se kreću, ali kad udare na zemlju radničke narode, kad udare na prostor koji je već obrađen prije toga, oni ga moraju na neki način počistiti. Jer su agresivniji. Oni iznenada dolaze. Zemljoradnici uvijek stradavaju. Tako da je tim sukobima stočara i zemljoradnika uvijek je stočar uh, pobjednik i naravno da je on već po svojoj ekonomiji agresivniji. Negdje oko 4400. godine prije Krista u stepama današnje južne Rusije pripitomljen je konj. Ispočetka je on bio teretna životinja, kasnije upregnut u kola i kočije. Do 2500. godine prije Krista upotreba konja raširila se sve do današnje Irske. Zajedno s konjem došla je upotreba teretnih kola, koje su isprva vukli volovi. Do 2800. prije Krista ta su kola došla do današnje Danske. Nešto poslije 2000. godine prije Krista na Bliskom istoku razvijena su prva borna kola, koje su vukli konji. S teretnim kolima i konjima skupine su lakše i brže mogle putovati. Sve te skupine nisu bile miroljubive i naselja su se morala prilagoditi novim okolnostima. Više se nisu moglo podizati bilo gdje. Prva naselja koje vidimo, on, prvi zemlju radnika postavljene su bilo gdje. Naime, postavljene su na ono sigurno mjestu toliko da nije poplava. Kasnije ćemo vidjeti da su naselja postavljena u močvarištima, na podignutim zonama Dakle, da vi morate proći močvarište Da biste došli do, do naselja To je kod nas takozvana sopotska kultura Koja na taj način živi, koja je nasljednik Onih prvi zemljoradnika I zapravo njih su uništili Ti, da tako kažem, indoevropski narodi Prvi indoevropski narodi Vezani uz to stočarstvo koji dolaze ovdje i onda ih jednostavno Zbrišu tu neolitičku civilizaciju Negdje oko 3500. godine prije Krista U povijesti su posebno važne takozvane revolucije u ratovanju. Novi načini ubijanja i ranjavanja ljudi uvijek su označili i prekretnicu ljudskoj povijesti. Nekad su te revolucije bile započete malenim izumom ili usavršavanjem postojećeg oružja. Godine 105. prije Krista germanska plamena Cimbri i Teutonci provalila su prema Italiji. Kod Arauzija, današnjeg oranža u Francuskoj, nanijeli su katastrofalan poraz rimskim legijama i nastavili su se kretati prema Apeninskom poluotoku. Rime za konzula izabrao Gaja Marija, koji je trebao spasiti taj grad. Marije je prvo pobjedio Teutonce, a onda je kod Varcele sačakao Cimbre. Prije bitke, Marije je uvao jednu novost u konstrukciji Piluma – koplja kojim su bili naoružani rimski legionari. Jer onaj drveni dio koji se umeće u željezni vršak do tada je bio pričvršćen s dva željezna čavla. A tada Marije jednoga ostavi kao što je i bilo a drugi izvadi pa umjesto njega stavi drveni klin koji se lako lomi računajući da koplje kad se zabije u štit neprijatelja ne ostane u ravnom položaju nego da se kad se slomi drveni klin svije željezni šiljak i da se koplje vuče po zemlji čvrsto se držeći štita svinutim šiljkom. Marijeva intervencija u konstrukciju legionarskog koplja ili piluma bila je malena, ali rezultat je bio velik. Kod Varcele je ubijeno oko stotinjak tisuća cimbara, zarobljeno je njih 60 tisuća. Koplje bi se zabalo u štit, drveni klim bi se slomio i koplje bi se vuklo po zemlji. To je rimskim suparnicima znatno otežavalo borbu. Neprijateljski vojnik morao je ili odbaciti štit ili prestati se boriti dok bi izbukao koplje štita ili se morao nastaviti boriti dok je metar i pol dugo koplje visjelo s njegovog štita. I dok se protivnik morao riješiti to koplja, na njega su ju rišali rimski legionari. U jednoj su ruci imali štit, a u drugoj oružje čija je pojava označila pravu prvu veliku revoluciju u ratovanju. Jer mač je bio prva stvar stvorena isključivo za ubijanje i ranjavanje ljudi. Sjekirom ste mogli sjeći drva ili rasjecati meso. Kopljem ste mogli loviti životinje. Mač je pak služio isključivo za ubijanje i ranjavanje ljudi. Mač se prvi put pojavljuje u brončanom dobu, oko 3000. godine prije Krista. Ovako kad bi smo govorili o oružju, nešto, imate nešto što imate u ruci za blizinu i nešto za daljinu koplje recimo. Kad koplje jedanput izbacite onda ste golo ruki. Onda morate imati nešto, prvog počinje sjekira. Međutim ono što je dosta zanimljivo, mi imamo sjekiru koju pratimo od orijenta daleko daleko u rukama vojnika. Vojski koji su u reljefima ucrtani negdje po pločama Mezopotamije, Orienta, Egipta i tako dalje, ali ćemo vidjeti i Sjekiru u grobovima naših vladara, odnosno tih bogatih stanovnika pred vremena pa Vučedolskih i tako dalje. Nakon toga, ali izvan prostora Vučedolske kulture, prema zapadu nemamo Sjekiru, imamo bodež nataknut na štap, ono štap dolh recimo kao bodež, to je dakle, Sjekira sa bodežom gore. Pa ta sjekira bodež je zapravo jednog časa pretopljena u mač. E, taj vrh bodeža je pretupljen do ručke u, u, u maču. Time da možda moramo reći da u Hrvatskoj imamo na dva mjesta, lo, na dva lokaliteta, Jankre Šibenika, Jankre Osijeka i Nađeno, sjekira koja je imala i metalnu držku. Dakle, eto, u tom smislu i kreće taj mač. U ste, mač je zaista i s jedne strane simbol statusa, ali on je zaista vojna oprema. Definitivno, dok se sjekarom možete i, i neke civilne stvari raditi, sa mačem je uglavnom to samo za rad. Spojavom poljoprivrede i pripitomljavanjem životinja povećava se i bogatstvo. S bogatstvom počinju i društvene razlike među ljudima. Te se razlike vide i u smrti. U Europi bakrenog doba, u petom i četvrtom tisućljeću prije Krista, pojavljuje se razlika u ukopavanju mrtvih. U nekim se grobovima uz mrtvaca stavljaju kameno i metalno oružje i oruđe. U druge se pak grobove stavlja oružje i oruđe od kamena. U neke se stavljaju samo posude ili čak životinske kosti. A u nekim se grobovima ne može naći ništa osim ljudskih kostiju. Na groblju otkopanom kod Varne u današnjoj Bugarskoj mogu se naći grobovi prepuni dijadema, naušnica, ploča i žezla od zlata. U jednom od tih grobova pronađeno je ne manje od kilogram i pol zlatnih predmeta. Razlike među ljudima nije samo stvaralo bogatstvo. Skupinama se pojavljuju prvi ljudi koji se bave bogoslužijem i koji tumače kalendar. Pojavljuju se i prve poglavice i vladari. Nigdje ne vidimo statusa, nećemo nikad vidjeti bogatiji grob od drugog groba u zemljoradničkom društvu. Sve je to podjednako, podjednako, bolje rečeno siromašno. Pitanje je zašto je uopće nekome potrebno da ode u, u grob sa zlatnom cjekirom i zlatnim bodežom i sa još nekakvim zlatnim elementima. Ima jedan grob u Bugarskoj u Varni sa gotovo tisuću zlatnih predmeta. Čak iz neke 4200-te, 300-te godine prije Krista. Pa to je imetak za cijelu populaciju, a ne samo za možda neku bližu obitelj. Ideja je upravo ta da zapravo vladar, mrtvi vladar je bog, ako mu damo neki status. Vidite, imali smo nekad davno kamene sjekire. Mi ćemo vidjeti u tim nekim jako izrazito bogatim grobovima, u zlatnu sjekiru i kamenu sjekiru. Uh, koja stoji u tome grobu? Pa ćete se reći, pa kakav primitivac ima kamen u sjekiru, a već mu je oko njega bodež, mač sve od metala i kamena sjekira. Ta kamena sjekira simbol uh, gromovnika, onoga dalekog gromovnika, jer... Naime, kamen se kotrlja po nebu. Ta kamena sjekira neki način simbol toga kotrljanja groma. Kad kažemo ići ćemo odigrat ćemo danas tu utakmicu pa makar i sjekire padale. Ne mislimo na danas željezne sjekire i ovo, nego se to, to su asocijacije na one stare kamene sjekire koje dolaze od groma, jer ćemo odigrati u utakmicu pa makar i gromovi pucali. Makar bilo bilo nevrijeme. Prema tome, ta kamena sjekira je simbol statusa tog vladara i kad njemu uložite prvo kamenu sjekiru, a onda ćete kasnije dodavati sve druge predmete, vi ste dobili vladara. Vi ste dobili tog izvojenog čovjeka zajednice kakvog nikad nećemo naći u zemlji radničkom društvu. U starom i srednjem kamenom dobu čovjek je bio lovac i sakupljač. Njegova prehrana ovisila o lovu divljih životinja, kasni ptica i riba i sakupljanju divljeg voća i bobica. A onda se dogodila velika promjena. Oko 10.000 te godine prije Krista završilo je ledeno doba. Temperature su porasle. Led koji je pokrivao skoro četvrtinu zemljine površine polako se počeo topiti. Biljke i životinje polako su se počele širiti na sjever zemaljske kugle, područje koje je do tada bilo prehladno ili okovano ledom. Otprilike u isto vrijeme pustinje koje su zauzimale gotovo polovinu zemlje između obratnica počele su se povlačiti. Voda koja je bila zarobljena u velikim ledenim područjima polako se topila. Dio te vode kao kiša je natopio te pustinje. Za lovce sakupljače ta je promjena dovela do poboljšanja njihovog života. Povećala se površina na kojoj su mogli živjeti, bilo je više divljači i više plodova. Ali kraj ledenog doba doveo do promjene koje će dokrećiti kulturu većine lovaca sakupljača. Nakon kraja ledenog doba počela se razvijati zemljoradnja, Nomadski način života ustupiće mjesto životu na jednom području. U zemljoradnju počeće i pripitomljavanje životinja. Mi moramo razmišljati da ova zadnja naša o, o, naša civilizacija, zapravo kreće nakon zadnje odledbe. Ako računamo da je negdje možda do prije 20.000 godina bilo leda svuda ispred, ispod nas, da je iznad Londora kilometar i pol leda do možda prije 13.000 godina bilo, a led se otapao od juga prema sjeveru. E, civilizacije možda ga nisu ni imale u tom času, negdje taj pojas ekvatora ili neposredno iznad gore. Naravno, kad govorimo o Mezopotamiji Egiptu, oni su na 31. paraleli gornje sjeverne granice. E, prema tome, e, tu, tu se znatno ranije otopio taj led, tu je mogla krenuti obrada zemlje kroz tisuće godina dok se led nije počeo tapati u ovim našim sjevernim krajevima. Naravno, kod nas je otopio puno ranije nego u Češkoj ili Skandinaviji, zemljeradnja nastupa nakon odledbe. E sad, naravno, kad mi gledamo u Evropu, onda ćete vidjeti da je zemljeradnja počinje kod nas negdje oko... I za 6500. godine prije Krista, a u Škotskoj i za 3000. godine. Dakle, trebalo je tim zemljoradnicima gotovo 3000. godine da pre, prehodaju europu i da presale zemljoradnju tamo. Vrlo brzo nakon toga čak su ih sustigli stočari, jer oni naravno puno brže kreću se. Lovci sakupljači hranili su sa mesom kojeg su uglavnom dobivali lovom. Nije im bilo strano niti mesostrvina. Ali prije desetak tisuća godina počeo se povlačiti veliki ledeni pokrov koji je prekrivao većinu zemaljske kugle. Ono što je dotada bila arktička pustoš počelo se pretvarati u područje prekriveno šumom ili travom. U te pašnjake i šume prvo je došla divljač a za i ljudi, lovci sa kupljači. Kako se povlačio led, tako su ljudi zauzimali sve veći dio zemaljske kugle, seleći se dalje na sjever i jug. Ubrzo su ljudi i na druge načine počeli iskorištavati bogatstvo dobiveno povlačenjem leda. Više nisu samo uživali obilju divljači i divljih plodova. I lovci sa kupljači brinuli su se da ne istrpe izvore hrane. Aborigini na sjeveroistoku Australije, kada bi iskapali slatki krumpir, ocijecali bi jedan dio ploda i ponovno ga zakapali u zemlju, kako bi osigurali širenje te biljke. Šošoni u Sjevernoj Americi gradili su brane i kanale kako bi doveli vodu u područje gdje su rasle biljke sa sjemenjem i korijenjem, kako bi osigurali njihovo širenje. Lovci sa kupljači u pravilu nisu lovili mlade životinje, ciljano su lovili stare životinje, kako bi osigurali dovoljno divljači za budućnost. Ali s krajem ledenog doba ljudi su počeli razvijati i nove izvore hrane. Tako je počelo razdoblje poljoprivrede. U poljoprivredu došlo je i pripitomljavanje životinja. Mi kad govorimo o pripitomljavanju naravno mi moramo prije svega misliti što su ostavili odbacili kao, kao hranu, dakle kao kosti, čije su kosti odbacili u neposredne otpadne jame uz naselje ili u negdje u jame u u, u, u naselje, na, uz podove kuća Nanom, Već su stari narodi Dosta dobro organizirane u tom Higijenskom smislu pa se onda ima mjesto Gdje se odbacuju takve stvari Ono što znamo da je recimo negdje 8 ili 9 tisuća godina prije Krista Palestina, Sirija, ovaj tamo gore prostor Apsolutno dominirala antilopa Antilopa u prehrani. Antilopu je najteže uloviti bilo i definitivno je divlja. Dakle, to je iza 9000. -te godine. 8000, 7000. godine prije Krista već vidimo da počela dominirati ovca i koza. Naravno, pitamo se e, zašto je to tako. Je li to sad e, još uvijek jedno i drugo je divlje ili nije? Ali činjenica je da antilopa prehranjuje se na kvadratnom kilometru, toliko antilopa, samo određenim travkama. Neće lišće, neće neke druge stvari. Dok je određena broj populacije ljudske na nekom terenu, oni će jesti antilopu. Onog časa kad se oni povećaju, antilope više nema dovoljno. Oni moraju dovući nešto što će, kao i čovjek, živjeti od svega. Idealno je i ovca i koza, jer će jesti ono i imati hrane tamo gdje neke druge životinje neće imati kojim će se prehranjivati. Dakle, u tom smjeru ide prvo priprema za stočarenje, da bi onda u neko vrijeme krenule i ti stočarski narodi. A ono što znamo, ovca i koza su pripitamljene na orijentu, prije svega. Prvo, u ovim europskim relacijama je govedo. Imamo taj divlje govedo koje onda vrlo brzo postaje, ne, vrlo brzo njega se pripitomi tako da se smatra da je Europa, jugoistok Europe, prostor gdje se je govedo pripitomilo najranije. Godine 1958. arheologi su počeli iskopavanja kod grada Konje u Turskoj na nalazištu iz kasnog kamenog doba. Pokazalo se da je to nalazište datirano u 7000. godinu prije Krista zlatni rudnik za arheologe. Tri godine kasnije britanski arheolog James Mellard počeo je iskopavanje. Nakon četiri godine iskopavanja otkriveno je sjedište sjajne neolitske kulture. To nalazište, poznato pod imenom Chatal Hög, datira se najkasnije u 9000. godinu prije Krista. Najbolje godine tog naselja bile su od 6700. do 5650. godine prije Krista. U Chattel Högu posebno su bile zanimljive nastambe. Kuće su se razlikovale po površini, od 11 do 48 četvornih metara. Sve su bez izuzetka pravokutnog tlocrta. Sagrađene su od drvenih greda, to je kostur kuće, opeka od blata, osušenog na suncu, trske i žbuke. Čini se da su sve građevine visoke samo jedan kat. Krov je napravljen od svežnjeva trstike pokrivenih debelim slojem osušenog blata. Ispod trstike je hasura, koja sprječava da dijelovi trstike padaju po ukućanima.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 koja ima dobru klimu za očuvanje nastambi starih nekoliko tisuća godina. Što se moglo očuvati u Europi? Mimo sreću da na Vučadalu imamo upravo možda i najbolje sačuvanje Vučedolske kuće Možda najbolje sačuvane prepovesne kuće u Europi. Mi vrlo dobro znamo taj raster kuća, tu brzinu obnavljanja objekata. Kuće su negdje 60-80 cm jedna od druge udaljene. Imamo malih kuća negdje između 6,5 i 4,5 kvadratna metra, dakle negdje oko 26-28 kvadrata metara površine i imamo kuća koje su nešto veće, između 8,5 puta 6,5, to su možda standardni je kuće, dakle negdje gotovo pedesetak četvrnih metara površine imamo ih kuće navuče dolu ali to su iznimno, to je taj takozvani meganoljevača bakra, kuće lijevača bakra kako ju je njemački arheolog Schmidt 308. godine nazvao koja je na jednom posebnom brežuljku na vuče odluka nastala ali to je metaluški objekt prostor dakle to je sto pedeset metara površine za metalurgiju vezano dakle imamo kuće koje su gusto nabijene jednu drugu naravno upravo zbog toga se često dogodi ako jedna se zapali i gori cijelo naselje Onda su to naselje, koje je izgorilo, nestalo, morali su ga obnoviti, zgurali paralelno uz kuće i imaju duboke cilindrične jame. Prvo su to podrumi ili ostave, ali u takvim nevoljama onda zguraju sav taj otpad da bi krenuli gradnjom s novim kućama koje su tu negdje. Neki puta pokriju stari gabarit starog objekta, a neki puta se pre, prošire preko dva. Međutim, mi na Vučodol imamo čak šest nivoa razina obnova Vučedolskih objekata jedan preko drugoga. Dakle, negdje u vrijeme od 3000. pa do 2500. godine vidimo da se dosta često obnavljano naselje Vučedolsko. U Evropi poljoprivreda je prvo najvjerojatnije došla na Balkan. U 7. prije Krista tamo je stigla najvjerojatnije iz Anadolije. Sela tih prvih poljoprivrednika bila su slična onima na Bliskom istoku. Bila su veća, bolje građena i duže su se održala. Obrtništvo u tim selima bilo je puno sofisticiranije od onoga što se može naći u drugim dijelovima Europe tog vremena. Poljoprivrednici na Balkanu uzgajali su slične kulture kao i poljoprivrednici bliskog istoka, pšenicu, ječam, leću, grahorice. Držali su ovce, koze, svinje i goveda. U Južnoj Italiji i Siciliji naselja poljoprivrednika pojavila su se oko 6200. godine prije Krista. Najvjerojatnije su to bili doseljenici iz Balkana koji su prešli preko Jadrana. Na jug Francuske poljoprivreda je došla oko godine 5000. te prije Krista. Uz poljoprivredu na Balkanu je prvi put upotribljeni metal, Oko 5000. godine prije Krista stvoreni su prvi predmeti od bakra i zlata. Ti metali koji se mogu naći u prirodi obrađeni su udarcima bata ili čekića. Uskoro su došle i druge promjene. Najveća se dogodila kada su u europu došli takozvani indoevropljeni. Cijelo vrijeme govorim o tim prvim indoevropljenima, pa da konačno kažemo, mi kulturu koja je kao prva indoevropska populacija dolazi u naš prostor nazvijem badenska kultura. To je jedno selo kraj Beča, danas je sastavni dio Beča, prije stoji i nešto godina, tamo je prvi put Ta tu, tu kulturu imamo i na Vuče dolu prethodnice Vučedolske, čak po veličini tog lokaliteta na Vučedolu mogli bismo puno prije reći da je tu pravo centar te kulture nego li tamo negdje gore na sjeveru, ali eto dobro sad ostavimo to po strani. Oni dolaze s Prinkolima. Upravo je i to važno reći kad populacija se može kretati, kad može dovući sav svoj materijal i one nemoćne i ženu, djecu, starce, naime, svi oni koji nisu uz ustada, možete ih prevesti. To su velika teška kola na četiri kotača, znamo da ih vuku volovi jer imamo negdje sahranjenih volova, a imamo čak i figurica metalnih gdje dva vola bili bika, vuku, takva kola. Na Vučadolu to jasno možemo prepoznavati. Imamo često keramičkih modele kotača, pa čak i stranice kola na dolu do badinske kulture. Naravno, Vučadolska kulture je naslijedila ta teška kola. Dakle, imaju kola, komuniciraju. Oni su došli i osvojili su, ali su sjeli na najvažnija lokalitete svojih prethodnika. Oni su i njih popalili, uništili, da bi sjeli na njihovo mjesto. Zapravo, formalno preuzeli njihovu ulogu. Možda ih nije ni bilo briga, 20 km dalje su ti star, stari stanovnici, to kako ih nazivamo protomediteranci, još uvijek i dalje funkcioniraju, egzistiraju, ali na glavnim punktovima stoji ta nova populacija. Oni su se na neki način sjeli administrativno na centar. To je jedan mentalitet koji promatramo od Irana preko Iraka i Turske, Grčke do nas, do juga Mađarske, nema dalje, taj je vertikalna uslojavanja naselja, naselja koji su nastali umjetnim podizanjem jednog preko drugoga. Mi to nazivamo TELT, po arapskoj riječi, dakle umjetno nasuti uh, brežuljak, to je krajnje nezdravo živjeti jer se na otpadu prethodnika puno je bolje napraviti neko možda naselje sa strane, ali nama je za parapovjesničanima to od ključne važnosti jer pravimo čitavu kronologiju upravo na takvim naseljima. Jedan od lokaliteta na kojem se vide te promjene je i Vučedolu. Prvo naselje na Vučedolu nastalo je u razdoblju Neolitika ili Novog kamenog doba i obilježeno je razvijenom fazom starčavačke kulture. Ta je kultura nazvana prema selu Starčevo kod Pančeva u Vojvodini i ona se prostirala po području današnje Srbije, Južnog Banata i Bačke, Srijema, Slavonije, Istročne Bosne, Kosova i Sjeverne Makedonije. Ljudi starčevačke kulture smještali su svoja naselja na povišenim riječnim obalama, na sunčanim padinama blagih prežuljaka ili prirodnim uzvišenjima u blizini potoka, riječice ili močvare. I Vučedol se smjestio na dobrom položaju pored rijeke. Naselje starčevačke kulture na području Vučedola postalo je negdje oko sredine šestog prije Krista kad vi smo gledali zapravo kako antropološki promatramo tu populaciju onda bi se očekivalo da sve što kasnije dolazi dolaze krupniji jači i tako dalje. Međutim ovdje se dogodilo nešto obrnuto. Mi te prve zemljoradnici, takozvanu starčačku kulturu iz 8000 godina prije nas ili 6000 godina prije Krista, imamo ih koji, dakle imamo populaciju koja je krupnija i veća nego što su vučedolci koji dolaze puno kasnije. Vučedolci je negdje oko 170 visine. Muškarac, tu su žene negdje ispod toga. I eto, imamo više podataka o ovim ranim populacijama, Badenskoj, Vučedolskoj i tako. Naravno, ne možemo govoriti o stotinama i tisućama, nažalost, analiza jer nemamo toliko pokojnika. Naravno, i pitamo se gdje su nam ti grobovi, tih sahranjenih ljudi. Mi vidimo da od prvih početaka zemljoradnje uredno se u naselju pokopavaju pokojnici. Tako ćemo promatrati preko badenske, vučedolske kulture dalje. Međutim, s obzirom na ogromni broj kuća koje imamo, taj broj pokojnika nije tako veliki, pa nam se čini, a možemo to jasno prepoznati, da oni u, koji su zakopani u vučedolsko vrijeme unutar naselja su isključivo vezani uz neki ritual. Imaju nekakav ritualni kontekst. Negdje su izvan naselja još uvijek nismo utvrdili gdje, pokopavani je oni drugi. Ako imate desetke, desetke kuća, 15 pokojnika ili 20 pokojnika, onda tu nešto sa ljudima nedostaje. Naime, puno više objekata nego ljudi. Barem zadnjih 35.000 godina obredi religija univerzalna obilježja ljudskog društva. Do prvo pokapanje mrtvih pripisuje se Neandertalsu, ranom obliku homo sapienza koji je živio u Europi i sredozemlju i je prije otprilike 30.000 godina. U mjestu Šanidar u današnjem Iraku nađen je grob jednog starog Neandertalca. U taj grob stavljeno i cvijeće, to je otkriveno kada su u grobu nađeni ostaci polene. Taj Neandertalski starac nije imao jednu ruku i bio je slijep na jedno oko. Mnoge su mu bile tako ozlijeđene da vjerojatno nije niti mogao sam hodati. Za njega su vjerojatno skrbili drugi članovi te skupine. To nije jedini nađeni neandertalski grob. Vjerojatno najraniji primjeri sahranjivanja su oni nađeni u Vadi El Mugari u Palestini. Ondje su tijela neandertalskih stanovnika stavljena u jarke iskopane u podu spilje, a komadi mesa i kremeno oruđe stavljeni su pokraj njih.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 Prvi ljudi u Europi lovci sakupljače iz gornjeg paleolitika, ostavili su iza sebe prva europska umjetnička dijela, stara oko 35 tisuća godina. Smatra se da su ta dijela imala važnu ulogu u religijskim obradima, koja su slavili lov, plodnost i inicijaciju mladih u društvu. Jedan od prvih hramova nađen je u temelju tela u Jerihonu. Taj je hram bio pravokutna građevina, velika 3,5 puta 6,5 metara. Dva velika kamena bloka s probušenim rupama bila su najvjerojatnije postolja za toteme. Unutrašnjo strukture namjerno je održavana čistom, okolno je područje prepuno otpadak. Ako je interpretacija točna, ta skromna građevina bila je hram lovaca-sakupljača koji su nastanjivali to mjesto prije 11.000 godina. S razvojem društva, posebno s razvojem poljoprivrede i religije i rituali postali su sve razrađeniji i složeniji. Kad govorimo o zemljoradičkih populacijama, definitivno moramo govoriti o magnimater. Zemljoradnja funkcionira prije svega vezano u tu Mater, Međutim, zemljoradnja je na neki način zapravo i počela potaknula nešto drugo. Odvojila je Mater i polako je počela, kako bi rekao, umanjivati njezinu veliku ulogu. Kad mi govorimo o zemljoradnji, zemlja je, dakle, tako je rađa. Sve što bacimo kao zrno, zrno, dakle, plod će nakon nekog vremena roditi novim plodom. Međutim, pokazalo se da ako je magna mater sveobuhvatno žensko božanstvo, s druge strane, ako mi stavljamo zrno pšenice, niknu će pšenica, ali ako stavimo koščicu šljive, niknu će šljiva. Naravno, nama nije nevažno što ćemo staviti. Uzimat ćemo ono što je veći urod, što je sigurniji urod, što će nas moći prehraniti možda ćemo i jednog dana šljiva staviti kad, ali onog časa kada osiguramo dovoljno pšenice za cijelu godinu. Prema tome, magna mater je bila važna do tih prvih trenutaka rađanja. Međutim, kad se shvatilo da je sjeme to koje nosi novi element, a sjeme donosi mužjak. Tako da se u toj odnosu magne mater i tog muškog sjemena na jednom se poje, počinje pojavljivati jedan blagi oblik patrijarhata u, u zemljoradničkih naroda. Taj izraziti nastavak Patriarchata dolazi s stočarskim narodima jer smo već i, i, i ranije rekli da ćemo sačuvati sve ženke, ali ćemo izdvojiti dva, tri mužjaka koje smo prepoznali kao najbolje za buduću, buduće stado. Prema tome, mužak je još izrazitiji. Pa eto, možda i nije čudo da se eto, i u nekim današnjim modernim religijama može muškaracje Bezan u stočarske narode, može muškarcima imati više žena, dok u zemlju radnički naroda je odnos muškarci žene uvijek jedan-jedan. Sunce su štovali mnogi narodi u povijesti. Ono je davalo svjetlost i život na zemlji. Bilo je poput oka koje nikada ne trepće i sve vidi. U starom Egiptu Ra, bog sunca, bio je središnji bog i taj je položaj zadržao tijekom skoro cijele povijesti te civilizacije. Indoevropjani posebno su štovali sunce. Surija je slavljen u vetskim himnama drevne Indije kao sve videći bog koji vidi kako dobra tako i zla dijela. On istjeruje tamu, ali i loše snove i bolesti. Kod Indoevropjana postoji sunčevo božanstvo, koje se preko neba vozi u svojim kolima koja vuku četiri bijela konja. Sunce su štovali i drugi narodi i to ne samo zbog toga što su njemu dugovali život. Sunce je bilo važno i za mjerenje vremena. Sve razvijene civilizacije počeli su svoj razvoj s stvaranjem kalendara. U Mezopotamiji sunčeva godina podijeljena je u dva godišnja doba, Ljeto koje je uključivalo žetvu ječma koja je padala u drugoj polovini svibnja ili početkom lipnja i zimu koja je otprilike odgovarala našoj jeseni zimi. Ipak, u Asiriji su godinu dijelili na tri godišnje doba, a u Anadoliji su je dijelili na četiri. Mjeseci su počinjali kada bi se pojavio novi, mladi mjesec. Još u osmom stoljeću prije Krista astronomi su tu pojavu dojavljivali Asirijskim kraljevima. Imena mjeseci razlikovala su se od grada do grada. U ranom sumeru imena mjeseci razlikovala su se u pojedinim gradovima državama. Općenito su ih nazivali prema vjerskim svetkovinama koje su se slavile tijekom pojedinog mjeseca, a gradovi od kojih je svaki imao drugog boga zaštitnika nisu jednostavno htjeli slaviti iste svetkovine. Tek za Hammurabijeve vladavine nametnuto je slavljenje istih svetkovina, a imena kojim su svaki od njih zvali još su jednako u upotrebi u židovskom kalendaru. Četi faze mjeseca razlog su što su pojedine mjesece razdijelili u četi sedmo dnevna tjedna. Razvoj poljoprivrede bio je vezan uz razvoj kalendara. Znati koja je doba godine značilo razliku između života i smrti, jer onaj tko nije znao koje je doba, nije imao što jesti sljedeće godine. Ako posjete prekasno, možda to sjeme se neće stići izbaciti klicu. Neće, ne samo klicu nego neće izbaciti dakle stabljiku koja će izaći izvan zemlje. A ako izađe izvan zemlje onda, je opsta, onda će opstati. Naravno u našim uvjetima ako nema snijega onda možda i neće opstati zato što će mrazu uništiti tu stabljiku. Ali kako pada snijeg nasu svu sreću on će pokriti to i ta stabljika će biti sačuvana do projeća kad će izaći van. Ako ste zakasnili i to sjeme ne izbaci e, klicu, onda će istrunuti u zemlju tijekom zime i neće biti uroda. A ako ste e, prerano posadili, dogodit će se to da će vam iza, izaći e, stabljika 30 cm iznad zemlje, a snijeg će pokriti e, prostor 20 cm pa će vrhovi stabljike biti iznad snijega i mraž će to uništiti, nema uroda. Dakle, vi ste morali točno u određeni dio godine e, sijati orati, sijati, da bi priroda sačuvala to što trebalo, da biste imali urod. Vučedolac nije samo stočar, on je i zemljoradnik, jer eto, ima čvrsto fiksno naselje. Njegov kalendar nije onakav kalendar kao što ga možemo vidjeti u, u zapadnoj Europi, znani kalendar vezan uz sunce. Sunce, naravno, tijekom godine, a uvijek ga promatramo rano ujutro, jer je najvažnije kad se pojavi na horizontu, vidimo da ono, se kreće po horizontu od prvog dana zime kad je najjužnije na istoku pa negdje do prvog dana ljeta kada je najsjevernije na istoku. Dakle, to kretanje. Međutim, ako, vam je, ako živite u totalnoj nizini kao Vučodolac u Slavoniji, u Srijemu, onda vi ne možete zabilježiti od kuda sunce izađe. Pa vam sunce možda i toliko nije važno u kalendarskom smislu, premda se pokazuju po keramici, ukrasu i svemu ostalo da od njega žive, da shvaćaju da je ono najvažnije, ali se ne orijentiraju prema suncu. Oni čekaju noć kao i mezopotamci koji također žive u nizini da bi se orijentirali prema zvjezdjima ne prema zvjezdama zvijezde je teško prepoznati pojedinačno bez obzira kako su karakteristične ali ako imate pet, šest zvijezda u nekog karakterističnom liku, onda ćete vrlo lakano dozvati maštu u pomoć pa ćete u tome prepoznati neki lik. Dosta je zanimljivo da ta zvijezđa i te likove prepoznaju stari babilonci kao što indijanci u Americi, u Kaliforniji danas prepoznaju isti taj lik na istom, u istom tom zvijezđu. Dakle, eto, tu se moglo nekako prepoznati i onda se orijentirati jer neka zvijezđa e, dominiraju nebom e, prolječe, neki, neka e, ljetom, e, neka su u jesen, neka se samo pojavlju preko zime, tako da ih onda e, možemo izdvojiti i onda ih staviti u taj pojas koji je vezan uz određeno godišnje doba. Oko godine 9000. prije Krista došlo je do još jedne velike revolucije u čovjekovom razvoju. Čovjek je tada počeo upotrebljavati metal. Prvo su se počeli upotrebljavati bakar i zlato. Jedan i drugi metal mogu se naći u prirodi i lako se daje obraditi. Nakon njih došla je bronca. S brončanom sjekinom čovjek je mogao posjeći drvo ili raseći komad mesa s kostima. S mekanim baknom i zlatom to nije mogao. A onda je oko 2000. godine prije Krista došlo do još jedne velike revolucije. Čovjek je počeo obrađivati željezo. Čovjek se željezom počeo koristiti prije 3000. godine prije Krista, ali to je bilo takozvano meteoritsko željezo, koje je čovjek dobivao uvijek iz meteora koji su pali na zemlju. I to je željezo bilo rijetko. Kod 2000. godine prije Krista u Anadoliji i Perziji počinje se obrađivati željezo. I ono je ubrzo zavladalo svijetom. Oruđe i alati postali su bolji, a ratnici su naoruženi opasnijim oružjem. Absurdno je da se željezo tako kasno pojavilo u društvu. Željeza je jako puno prirodi. Željeza ima negdje tisuće puta više nego, nego bakra. Imamo ga i u velikim koncentracijama. Praktično neko željezo Imamo i metaritskog željeza. Dakle, možete ga samo staviti u vatru, razbijati ga, ne trebate ga ni topiti, već ćete dobiti gotovi predmet. Ali je to tražilo i nakovanje i to je tražilo i čekić i tako dalje, koji čovjek možda je trebalo nekog vremena proći da se tako nešto dogodi. Dakle, željezo se pojavilo kasno ili prekasno u odnosu na nekakve mogućnosti kad se pojavilo i to je jedan, jedno od čuda kako se tako kasno pojavilo. Međutim, onog časa kad se pojavilo, željezo je demokratski metal. Mi prvi puta od ranog željeznog doba, a posebno onda kasnije, mlađeg željeznog doba, Rimljana i tako dalje, po podovima kuća i svuda okolo ćemo na naći, kad odkopamo nešto takvoga gomilu željeza. Čavala koji su pali od greda, od konstrukcija i tako dalje. U tim davnim vremenima nije se zabijao brončani čavao negdje, nego se drvena konstrukcija vezala opet drvetom i tako dalje, jer je to bilo preskupo. Željeza ima svuda. Željezo je demokratski metal, jer ga se moglo preizvesti u ogromnim količinama i eto, postalo je, zapravo omogućilo je čovjeku jednostavniji i lakši život. U grčkoj mitologiji postoji nekoliko mitova o stvaranju ljudi. Po jednom ljude je stvorio promete, po drugom mitu ljudi su se izlegli iz miski zuba. A jedan mit kaže da je ljude izrodila sama zemlja, kao svoje najbolje plodove. Prvi čovjek pojavio se kod nekog jezera u grčkoj pokrajini Beotiji. Na taj se mit nastavlja i priča o pet ljudskih rasa i vijekova. Robert Graves u grčkim mitovima piše. Ovi ljudi bili su zlatna rasa, podanici kronosa, a živjeli su bezbrižno i nisu morali raditi. Hranili su se slatkim žirom, divim voćem i medom koji je kapao z drveća, pili ovčije i kozije mlijeko i nikada nisu starili. Puno su se igrali i smijali, a smrt im nije pala teže od zna. Njih više nema. Zlatno je pak smijenila srebrna rasa. Ljudi ove rase su također bili sazdani po božanskom liku, a jeli su kruh. Bili su potpuno odani majkama i nikad ih nisu smjeli ne poslušati. Bili su svađalice i glupani i nisu prinosili žrtve bogovima, ali zato nisu ni ratovali među sobom. Zeus ih je sve uništio. Zatim je došla brončana rasa, Ljudi koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili naoružani brončanim oružjem. Jeli su meso i kruh i uživali u ratovanju, bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt. Četvrta je rasa također bila brončana, ali to su bili plemenitiji i otmjeniji ljudi. Očevi su im bili bogovi, a majke smrtne žene. Oni su se slavno borili kod opsade tebe, sudjelovali su u argonautskom pohodu i trojanskom ratu. Oni su postali heroji i borave na Elizajskim poljanama. Po tom grčkom mitu, peta ljudska rasa je suvremena željezna rasa. To su bezvrijedni nasljednici četvrte brončane rase. Oni su okrutni, nepravedni, zlonamjerni i neposlušni ljudi. Neki smatraju da je opis željezne rase zapravo opis Dorana, koji su 13. stoljeću prije Krista provalili u Grčku i uništili Mikensku civilizaciju. Drugi pak u opisu željezne rase vide opis novog doba koje je nastupilo otkrićem željeza, najdemokratskijeg od svih metala. Govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Društvo se sve više ubrzava. Što dolazimo bliže našem vremenu, sve je ubrzanije. Naravno, i ti ratovi koji se događaju, sve su katastrofalniji. I ti ratovi koji su došli na kraju Brončanoga u po, s početkom željeznog doba, promijenili su definitivno neku sliku. Jedan svijet je ne, definitivno nestao. Ono za grčku, to možemo reći, prvo nestaje Mikenska, odnosno Minojska civilizacija u skretu i onda Mikenska civilizacija iza toga. Sa željeznim dobom, dakle, nestaju Mikenjani oni su ostavili monumentalne tragove, što grobnice, što kamene spomenike koji su tamo negdje bili vidljivi i sad kad dođe jedan narod koji je došao iz nekih sjevernih prostora, onda dođe na taj prostor naravno da se može diviti tome što je tu ostalo. Pa i ta tradicija uvijek bila da je ono što je bilo starije to je bilo bolje nego što je, što je ovo današnje novo. I mi smo zapravo na neki način dio tog željeznog doba koji je krenuo sa ranim željeznim dobom. Dakle, mi smo u tom nekako najprimitivnijem vreme Poštovani slušatelji, slušali ste povjes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke, tekst čita Ivan Kojulić, emisiju snimala Katarina Barišić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.